Tiri, tiri, tiri, tittiri, tittiri. olipas Korea-alutus. Nimittäin täällä on Paskiksen Korea-trilogian kakkososa on menossa nyt sitten lähti liikenteeseen tämä lähetys. Eli viimeksi oli korea isolla koolla, nyt on Korea-spesiaali pienellä koolla, eli soitetaan artisteja, jotka on koreita. Tuossahan oli Final Countdown ja Euroopan. nehän olivat koreita poikia. Euroopesilloin silloin joskus 80-luvulla, jossain määrin tulee noita, tukkaa, tukka pehmohevi-artisteja soitettua lisääkin. Ja sitten vi ensi viikolla ilmeisesti tulee jos saadaan levyä löydettyä, niin eikö se löydy niin, tota, niin Korea ja, tulee ja se on Korea-trilogian äh, vihoviimeinen osa. Ja täällä on paikan päällä, mutta ähm, mun pitää nyt luntata tätä dj nimeä koska tämä on vähän hankala äh, maailman pitkänemisin DJ, eli ja aino ainoa tehtävä on olla taustalla keittää kahvia ja näyttää korealta, kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä nainen, joten olisi sille siis ja kore ei mulla muuta. Voit sä ystävällisesti toistaa sun, sen verran voit, mä annan sulle välillä luvan puhua, niin silloin saat puhua, mutta muuten hän on hoitamassa täällä tekniikkaa. Noni. Ei ainoa tehtävän olla taustalla, keittää kahvia ja näyttää korealta, koska mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä olen nainen, joten ole siis hiljaa ja korea, ei mulla muuta. Joo, nyt sä luntasit tuosta, katsotaan sitten jatkossa. Otetaan sitä vielä kertaa, nyt, nyt katsotaan onnistuustoi,. mä... mä... Vedän tätä sulle nopeasti tässä näin ja sitten katsotaan muista sitä, tämän. koska sä saat kuulla tuosta nimestä ihan vasta justiinsa, niin, että olet tätä treenannut etukäteen. DJ, ainoa tehtävä on olla taustalla keittää kahvia ja näyttää korealta, kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä nainen, joten olen siis hiljaa korea ei mulla muuta. DJ ainoa tehtävä on olla taustalla ja keittää kahvia ja näyttää korealta, sillä mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä olen nainen, joten olen siis hiljaa, ei mulla muuta. Aika lähellä, aika lähellä. Tuossa oli, oli pari mutta ja muuta, ja, jo, ja ole, ole siis hiljaa ja korea, mutta ei, mu, ei mulla muuta. Mutta siis tätä, tätä lähetyksen aikana. Tuon se varmaan saat puhua, mutta laitapas nyt sitä musiikkia sitten, koska, koska, koska se on nyt on täällä näin. Ja kun mietitään näitä koreita, artisteja tai yhtyeitä... Niin nehän ovat tietenkin poikapänit, ovat, ovat yksi, yksi sellaisia, ehkä te muistatte XL Vitosen Hyvinkäältä! Hyvinkää tuo uudemman vorsa! Ja nyt, nyt mä voin luvata se, että tällä kertaa DJ Vorsa ei tule tähän tai en tiedä, mä en että voiko mä luvata, mutta voisin sitä olla mutta tänään, mutta hänen pitäisi olla kyllä Tampereella musiikki- ja media että näin ole DJ Vorsa ei ole täälään. täällä, näin vaan täällä on. DJ ainoa tehtävä on olla taustalla kahvia näyttää korjata kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä aina, joten olisi siellä ja muuta. Selfie. Kello näkyy tukka hyvin hiukset hulmuteen, teen, ei on puhdas ku pulmunen. Rännä, sä tiedät mun kulkua, joten anna räpsyt tähän tulluen, en on hullu en. Sit se jo juju, ääni set se vie vahalut, sit se jo puhuu. Mieli mies, mutta ei koskaan ne alennustila. Et puhua fila, kunnes täyttää alennustila, eikä on masennustila, ota subedi mukaan. Tuus nyt 360, sopeili kuva, tasetukset niin ei toteduksessa. Ota vaikka vervi on syvät persukset. kun on tuletukset, paneeks heti peltiin. Ja heti selviitas tuli epikselfi, ajamme valitava hymy etukameraan, vähittä tuhat vaikikku. Todellinen viesti, että kuulostaa enemmän Saudi-Arabian spesiaalit, no joo. Mutta tietenkin tämä uni uni unik ottaa ota selppii, koska Otta jos pidetään itse itse asiassa koreana, niin tota sitten otetaan näitä saatana Jos niin Nyt oli valo, ihan kamala, salama. Pff65, joten ota ihan tavalla. Ota se Mutta poika tässä. Tosiaan jo mainostettiin, mutta kyllähän nyt aika koreita olivat nämä tyttöpannitkin. Otetaanpa se alus uudestaan arvoisa DG. Ainoa tehtävä on olla taustalla keittää kahvia, että korjataan kun mies voi hoitaa puhumisen, koska hän, on, koska hän on mies ja minä olen nainen, joten olen siis sillä kohdalla, että ei mulla muuta, niin tota, laitetaanpa se alkuun toi biisi, koska mi, mitä, mitä sinä, kun se sikässäkään säkittäin, sä, sä, sä, niin mitä mit, mit, siis, mit, mit, mit, mit, se tarkalleen ottaen menee? Annapa se tulla nyt. Me voidaan kuunnella, laitetaan sitä taaksepäin sitä, kun se tulee se kohta, niin... moi ana merituu prik prik prik prik prik prik prik prik prik prik prik prik prik prik prik prik prik mutta mitä, mitä sinä ar arvoisa De jano tehtä vaan olla taustalla kettä kahvia näyttää korata kun mies voita puhmisen koska no mies minä näin joten oli siellä korrei mulla mutta niin mitä sinä mikä mikä mikä mikä mitä sinä onko onko loi jotain teoria tähän näin Siga, Sig sig Ja koreista, artisteista, puheen tietenkin. Täytyy ottaa kikka. Tähän ei kikausta tämä, että joku, joku näytelmäkin on, on, on, on, otanoni, on nyt, otanoni, pyörii jossain, tai jollei pyöri, niin pysyy paikalla. Eh, eh, eh. Mutta otetaan, Mennään tässä kertsiä sen jälkeen. Katsotaan, on, onko DJ, joka, joka nimen ei nyt sano, niin on oppinut nimet. Otetaan kohta. Osaatko osaa laulaa tätä piisiä? Mm -hmm. He. Nyt syö, syö. sukkula venukseen. Noin, loistavaa. Ja nyt sitten sanoppa sun DJ-nimes. DJ ainoa tehtävä on olla taustalla ja keittää kahvia ja näyttää korealta, sillä mies hoitaa puhumisen, sillä hän on mies ja minä olen nainen. Joten olen siis hiljaa, ei mulla, koska ajaa korea, ei mulla muuta. Ei toi oikein. Luepas tosta, että treenaa sitä. Vähän katsotaan, vähän, vielä kerran. Joo. DJ ainoa tehtävä on olla taustalla, keittää kahvia ja näyttää korealta, kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies. Ja minä nainen, joten olen siis hiljaa ja korea, ei mulla muuta. Joo, no nyt vähän nopeammin. Dei ainoa tehtävä on olla taustalla, keittää kahvia ja näyttää korealta, kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä nainen, joten olen siis hiljaa ja korea, ei muuta. Mulla. Kyllä, ja nyt sitten otetaan itse sitä vähän, vähän, vähän hitaammin, ilman paperia. Moni. Dei ainoa tehtävä on olla taustalla, keittää kahvia ja olla hiljaa, koska mies hoitaa puhumisen, sillä hän on mies ja minä olen nainen, olen siis hiljaa ja näytän korealta. Otetaanpa tämä mm. nyt. Okei, aloitetaanpa. Otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan ekasana. sana. Mik, mikä, mikä siis on? Ää, siis Ota, Ainoa. Noniin, kyllä. Tehtävä no, mm. on joo. olla mm. taustalla. Kyllä. Keittää kahvia. Mm. Ja olla hiljaa. Ja näyttää. Ja näyttää. Mm. Korealta. Kyllä. Ja antaa miehen hoitaa. E kun? Kun mies hoitaa puhumisen, mm. sillä hän on Koska? mies. Koska hän on mies ja minä nainen olen siis. Joten! Joten olen hiljaa. Olen siis! Joten olen siis hiljaa. Ja, ja. kore. Mm. Ei mulla muuta. Kyllä, tuossa on tietenkin Koska, koska toi, esimerkiksi Koska tai Kuunen, niin sitä on hyvin hankala muist muistaa, että ku, molemmat käy tuohon noin, mutta tän, mennään tällä näin. Hei, hei, laitapa, laitapa seura, seuraava levy soima. Onko onko siellä, siellä, onko siellä, onk see? ei ole, ei ole seuraava levy. Tuosta noin. Niin, nimittäin, äh, kun mä lup lup lupasin, että näitä tukka tai pehmo soitetaan, niin, niin äh, ja puhutaan näistä äh, jostakin, tota no niin, ei näyntelymäs, mutta tällä pyöri, tota, toi, Mainoskin HESA-radiossa, missä mainostetaan kyseisen yhtyeen tota, toimintaa ja laitat soimaan sen siitä, jahka, heti kun on valmis ää, levy. Tämä on, -tä on 2003 ver versio. This oh, yes, No tylsä, hyvä. Ei kai pelkkää, että sit Koreaa, vaan myös Koreaa tulee, tuli viesti tuosta noin, niin tota noin, jo katsotaan sitten. Mä tuossa vähän kuuntelin sitä, että minkälaista se itse asiassa on, kun <laughs> per koskaan muista kuuleen sitä. <laughs> niin kyllä se kuulosti aika rasittavalta, siis todella rasittavalta itse asiassa. Alko päätä särkeä särkeäkin meikälaista, niin siinä mielessä. Ja häirikö soita jo Ben Forssaan, no ni. Ei, ei ole D.J. Morsan paikan päällä. Ja Hanorokset oli koreita. Kyllä, mä myöskin mietin, mutta ne ei te oikee sovi tähän näin. Mutta ehdottomasti, vaikka alkoi alkuaikana, Hanodokset oli todellakin koreita. Ja mun, munkin elämä on sellaista, koska siis, tämä on tarina, mikä minä kerron noin 15 kertaa vuodessa aina tällä enää. Minä olen ollut Noimanin reppuselässä. Noiman enää ei ollut silloin kovinkaan korjaa, koska se oli, se oli joskus 90-luvulla. Oliko se ollut pudingo teki. Se nyt tehnyt, oliko se niin eka vai alkoi kokon kokoonpalaisen niin, mutta siihen liittyen kuitenkin Dingon liittyen totta kai kappaleimme tänne mies, joka tapasi Dingon. Minä olen tavannut Dingon. Tämä on meikälaiselmisettu kappale. Vau! Wow, hieno! Ovat Artturi, Tuomas ja Taavi, kaikki saapuneet perheineen. Mies portaillaan seisoo kuin paavi, valo lankeaa. Vähän hiljaa tuo tulee tuota, mutta mitäs tuolla nyt väliä, minkäs me sillä mahoitaan? on joka tapasi kappale. Ei helpetti. Ja kohosi siltä suosion, josta nautti näin kotona. Hän on mies, joka tapasi tingon. Mahtava. Tämä on käsittääkseni ihan valitettavasti tosi tarina. No totta kai tässä on tosi tarina taustalla, koska tämä kertoo meikalaisesta. Vastaanottimisia on viihdetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Kesmateatterissa. Kyllä. Kiasmassa on teatteri. Ohjelmistossa on vähän kokeilevampaa nykyteatteria, tanssia, elokuvia, ulkomaalaisia vierailuja ja festareita. Kiasmassa on teatteri. Liput on sininen lammas, uusuvainen trumpetti, kohtelias tornaado ja edullisia. Niillä pääsee myös näyttelyihin. Tsekkaa kiasma.fi kautta teatteri ja tule käymään. Kiasmassa on teatteri. Radio Helsinki ylpeänä esittää edumania elokuvan. Tulet Tommi Mattilan ensimmäinen kokoillan elokuva, jossa Edu, Stiigi, Manageri ja muut kumppanit seikkailevat. 82 minuuttia silkkaa kuraa, sisältää draamaa, juumoria ja tietenkin uusia musavideoita. Jos olet joskus digannut MC Taakibörstan tai Edun ja Stigin musavideoista, sinun on pakko nähdä tämä. Päivänäytös lauantaina 7.10. ja Midnight Movie 14.10. Liput 12 euroa osoitteesta keelivela.p. Radio Helsingissä mennään sunnuntai musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta, genre-rajoista piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntai-iltapäivisin toimittajana Mikko Matla. Musiikki musiikki sielun äidon, musiikki, sielun äidon, musiikki saa. Musiikki edellä on osa Muusikkojen liiton satavuotisjuhlaohjelmaa. Rakkautta ja anarkia rantautuu Rediin. Kalasataman metroaseman viereen Redin kupeeseen pystytetään 12.10. alkaen ulkoilmateatteri, jossa esitetään rakkautta ja anarkiaa festivaalin mielenkiintoisimpia elokuvia. Näytöksien aikana tarjolla on juomaa ja naposteltavaa lähialueen pientuottajilta. Liput lippupisteeltä tai osoitteesta redi.fi kautta sinema. You are among friends. Tämä on paskalista. Kau jo kuulen tuon äänen Me piti aloittaa uudella final countdown versiona. toistunaan, mutta huomattiin että tuossa on Patteri Vempain toi saatana kasio, niin sitä alkaa patteri loppua kesken. Katsotaan nyt ehkä se pystyy vielä hyödyntämään. Nyt me odotattelette että pois pelaata, mutta Sara Alto, Altohan on tietenkin näitä koreita ar artisteja. Jos hän saisi päättää, niin... kun se oli, oli, oli hesaassa keikalla areenalla, niin oliko se noin 20 puvupaihtoja pu pu sen, sen aikana, niin... Tämä on Lillu-mainos? <laughs> mä ostin tän lillistä joskus eurolla, että mä veikkaan, että liittyy siihen niin. Mutta kuuntelette Paskiksen koreaspesiaalia. Soitamme koreita artisteja tässä näin. Ja koreilemme jossain määrin nuo rumi, jotka vaatteilla ja sanoi vanhan kansan... Elikkä, paita pois. Minut, ja istutas alas. Venikää. Tää vaan tylsä otetaan seura seuraava sieltä sitten. Hei, he, tää, tää voisi sopia hyvin tolle ää, DJ ainoa tehtävä olla taustakettä kahvia näyttää korealta, kun mies puhutaan puhumisen, kun hän on mies. Anteeksi, mäkin sanon toiväriin, vaikka mä luen tosta noin. Koska! Hän on mies, ja minä nainen, nainen, joten olen siis hiljaa ja kore ei mulla muuta. Niin sä, jos sä osaat näin salat, niin... Joo, hyvä. But I know I will You'll think of you mm -hmm. every step of the way. Bye! and always love you. Mm. oli myös viesti, että häirikö vain, lähenkö Kontolan ostalleen hakemaan apua, minun lähen. Ja sitten pirkka pekka peteluksen pimpparauta-video on koreampaa kuin mikään muu. Niin pirkka pekka oli silloin kahdessa aika korea flera. Me Mutta ky kyllä Whitney toki oli jossain vaiheessa. okei, no, oikeastaan voi sanoa, että... Tietysti, Tiettynä vuosina 80-luvulla melkein kaikki oli koreita. Artisteja sitten paitsi Popera ja Peppu Normali. Mutta mennään vielä yhten kertaan. Eikö tässä sulla Harrison Fort ollut messissä tässä näin, eikö ollutkin DJ? Tässä elokuvassa, eikö se polikaari ollut telefoona? Joku komea mies. oli. Ja nyt Harrison Fort on tehnyt kampakin. Miksi vähän kovempaa? Miksi sä päätät vähän kovempaa? Hiljapa. No niin. Anteeksi, ah, jos olikin tässä noin toisenkin joo. Ihan vapaasti vai! nyt se menee hiljaa Kun Me mennään, me väärinpäin. Taaksepäin. se. Aika hyvä. Osaatko sä uudistaa Vedäpä, vedäpä henkeä nyt, katsotaan, otetaan aikaa tästä näin, otetaan aikaa, otetaan se tuosta noin. Ää, ois, mä aihean sulla vähän näyttää mutta kutsahan vedetty yksin. No. Noniin, viisi sekuntia, eli se, se voi taas, näet kun tuosta tasan menee tasaan tuosta, noit itse olet vetänyt henkeä, se on riittävästi, eli kaksi sekuntia ja, noniin. Hii! Itse yrittää seuraavaksi. Tämä, nyt... Tämä on nyt pari sekuntia. Otetaan puoli minuuttia T tähän väliin tätä ytä. tä Luuletko, että pystyt laittamaan paremmaksi tuosta? Pyysykö keneet sitä heti perään vai sen vetää vähän henkiä? Varmaan... No, katsotaan, katsotaan. Noniin, odotus. Mä en kyllä kokea nyt tuohon millään. Viisi. Sekurilla oh, hävisi. Tervetuloa. Yes. <köhö> Tämä pitäisi tehdä lähetyksen loppu vasta, kun teitä se oikein kykene. Huh -huh. Tämä on muuten oikein hyvä radioohjelma. Tätäänkö yhdessä? Okei. Okay. Minun pitää, pitää vähän henkeä. Noniin. Mutta nyt, nyt, nyt voidaan vetää välillä henkeä, koska muuten me, me, me pyörrytään tänne näin. No Hei! Merkki oli bodikaadissa, kyllä joo. Mut se oli, siis jos mikä, mikä täältä tuli, tämä joku, mikä nyt uusi, leip, tai teki uusi Blade Runner. Jo, joo, se, se asia oli. Huhhuh, no niin, pitäisikö laittaa seuraava, onks meillä seuraava kappale valittu siellä? No okei, laitetaan soimaan. Oh, no voi helvetti, tänäkin vielä tähän näin. <laughs> Saatana. Saatana. Ette, ette nää, nää, mikä on tämä vai mikä tämä onkaan nimeltään? Ni, tota, ette näe levykautta, mutta ko, kovin ovat korjata poikia olleet silloin, kun ne ovat levyttäneet. Ja totta kai Serentiona, Koreuden kuningatar. Diva, Pidä vaiheessa muuten Diiva-specialinen niin sitten lisää. Suuren meren sulaa, sun hiuksi jää. Sekä kohta, onko dj nimensä? Huuhu, kyllä otti koville toi ulina. Mulla, mulla meni vähän, vähän se, tota, mä en sanonut vedettyä henkeä, kun piti katsoa, että et se, et se lähtee just sillä sekunnilla. Se, mä olisin voinut ehkä, ehkä että sekunnin tai kaksi pidempää jos olis. mä olisin vähän enemmän. Mä en sanonut kuin ihan vedettyä keuhkoja täyteen. Mä, niin. mä, mulla vähän, me voitetaan joskus uusiksi, sekunnilla, sekunnilla. Toi muuten toi, mä laitin viestiä Jonnilla, kun te oli paskis äh, tietokilpailu, niin hän haluaa ottaa revanssin sun kanssa sitten, että kun se oli yhdessä pi, pisteessä kiinni, niin... Sä nyt oltat kaksi voittanut, koska käs kapaa tästä, näin, tää on vähän. Ja, tuu, ja, ja viestiä tuli nyt on laaturadioon saatana Kyllä vittu on meinaa näin asia, ta, asiakkaiden laada Oletko sä arska koskaan hi, hi, hieronnut Suuren meren suolaa haavoihin? No en kyllä joo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 Läheltä liippas! En mä tiedän, onko mennä mitään jäljellä, kun sopii tuo oma Tai Tietenkin, jos se ei kerran menee oikein, se tarkoittaa sitä, että sä oot oppinut sen täysin. Ei kai Lisää, lisää, Lisää matskua laitetaan seuraava sieltä. Arvoisa deiinille ja niin edelleen. Ehkä deiin ja niin edelleen. yksinkertaisempi nimi. Kyllä, kyllä, kyllä, se Tulee, katso niin hiljaa se varmaan lähti liikenteeseen. Ai niin, tää toi Linda Lampenust, joo, tää lähtee hiljaa liikenteeseen. Siis Linda Lampenushan, tota noin, niin, vähän. Joo, Linda oli kasvatettu koreita arista! Ei, ei, tulee ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Hyvät taustat tässä näin. Hei! Pystytkö tulla messiin tuolla sun, sun venpaimelassa tähän näin? Korto, kun se rupeaa vinguttaa, niin sitten. Kaikaa! Odotetaan, kun sitten lähtee taas, taas äänäskertsi sieltä niin. Tämä on tosi rasittavaa. tulla. Miten d ja niin edelleen. Eikö sulla joku biisikin ollut? Voi, Voitko voit, sä kiskastaa se tästä niinku saman äh, tien? Äh. Tee minä pillin pajupusta Toki vain pajupusta Ei soreasti Koreasti pillini soipi, toki vain pajupuusta. Eli siinä oli korea mainittu, kiitoksia. Meidän korea spesiaali tässä näin. Tuossa tuli viesti, että, tuli viesti, että hetka että koreasta tuli mieleen, että mitä ne olisi korealaisen musan spesiaali. Sekä Etelästä että Pohjoisesta löytyy melkoista paskaa. Nyt no, sä oot varmaan kuunnellut viime viikon lähetystä, jolloin tuli pelkästään korealaista musiikkia. ei tuli pari koreaan liittyvää kappaletta suomalaista, mutta ne on niinku muuten. Mä tänään tässä pari checkaa vielä. Tiitä kiiret. Tiiri muuten onneksi tässä näitä tuli huomattu. Mutta kun mietitään näitä koreita, koreita artisteja niin nehän oli 9-luvulla, jopa 9-luvulla oli koreita artisteja niin ne on kaksi kai. Ja nyt meidän polkumme johtaa johtaa sinne niin levy tulee siinä sitten valmiiksi. Mä olin laittanut sen sillä välin kun D D D ykkönen, ykkönen, 1 1 1 1 1 1 1 1 ykkönen, ykkönen, ostoli viestiä ehkä pientä pitää vittula viestille. ari pidä joskus deitti Tämä tästä tulee aika hiljaa ei touspiksi yksikään kunella mut hei suurusun, nyt on, ollaan kuitenkin päästyyn niin panappalähetyksen puoliväliin yli, niin otetaan sitten tämä DJ-nimi. Tämä tää on niin todella tylsää, kun tätä pidempään niin, ja rasittavaa enää, niin tehdään se näin. Niin mä, mä otetaan kertalle, otetaan taas sanas, sanasta tänään, mä luen tämän vielä kertalle. Vähän, vähän hitammin kuin tuota, niin normaalisti. Eli DJ ainoa tehtävä olla taustalla keittää kahvia ja näyttää korealta, kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä nainen, joten olen siis hiljaa ja kore ei mulla muuta. DJ ainoa tehtävä on olla taustalla, keittää kahvia ja näyttää koreelta, kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä nainen. Olen siis... Tähän asti DJ! meitä Joten joten olen siis hiljaa ja kore ei, ei mulla muuta. Sätan, mutta ei kyllä se sieltä, kyllä se tulee sieltä, kyllä se tulee. Toi käsi, jos ihan oikein, tässä näin, niin sitten se on kyllä merkin paikka. No otetaan seuraava biisi sieltä niin, koska tämä ei tätä kykene kestä, kestä niin. Ja Koreta henkilöitä oli Prinsessa Diana ja, ja myöskin Elton John Koreali aika mukavasti. Ja, ja myös kaluattu uraansa 70 luvulla missä oli näitä glitter artisteja. Keri glitteriä voisi soittaa muuten, mutta kun se on sillä tavalla, no just ei sen takia, kun kyllä te varmaan tiedätte, jos tiedätte, niin vitsittaisi, että se on kummempaa.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 E en. En. Hyvä. Eli sä voit sitten laita levy siellä valmiiksi ja voit osallistua sitten tähän. Ja otatpa taas koskettimet messiin siitä sitten. Ja... Koska tää on tämmöinen kosketisoitin biisi kuitenkin. Että... Tai Eltonillahan melkein kaikki on. Kuten että tätä lähetystä on... Val... Patterit loppuvat. Okei. Okay. Me voitaisiin pitää joskus diitlospesiaalia tuli mieleen tosta patterit loppuun. Kyllä <tos> <must have> <tos> <tos> siitä vielä kuuluu. Tää vähän tylsä, me otetaan seuraava. Otetaan se pois päätä sitten se, se vempaa ja sitten ehkä me All palataan siihen vielä. <tos> jo. äh, siis Jonne Aaron. Tämä on versio. Tää on kauheen versio. Se, sillähän oli, kun se oli siinä negatiivissa, niin sehän oli oikein korea poika. Ei oo enää. Lekkas tukkassa ja kasvatti viikset ja hyi helvetti. Ja vähän eltautui muutenkin. Eltaatunut Elton. <tos> Eltautunut John. Ei Elton vaan John. <tos> <Eltautunut> John. <tos> Onneksi tämän jälkeen voisi, voisi pitää pientä sitten. Hei, sitten kuunnellaan, joo, tuossa, tuossa varoitan, että tulee appaversioitia sitten. Paina huulet huuliaivasten, kosketa mua joka paikka Katso syvälle, silmämyyteen. Pidätän hetken kauneuden. kauneuden. tehdä? Mitä, mitä, mitä, mitä? mitä? mitä? Oh, rakastella sinua. Oh jee, yeah, oh jee, yeah. baby, baby, baby, takapäin, takapäin. Oh. Oh. rakastella sinua.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 Funk Funkklubi, serving you freskat funk since 2015. Helsingin klasarisyksy pursuaa huippunimiä ja upeita keikkoja. Yksi niistä kuullaan tiistaina 10. lokakuuta. Keski-Euroopan konserttisalien kestokomeetat Tabea Zimmerman, Jörg Wiedman ja Dennis Varjon triona ensimmäistä kertaa Suomessa. Kotiklubillasi Geelivelabissa. Liput osoitteesta Geelivelab.fi festivaali Kutitus Espoon kulttuurikeskuksessa, Tapiolassa, lokakuun ensimmäisellä viikolla. Lisätietoja Kutitus. Pius. Kutitus. Kuti, kuti, kuti, kuti, kuti. Kiasma Kyllä, Kiasmassa on teatteri. Ohjelmistossa on vähän kokeilevampaa nykyteatteria, tanssia, elokuvia, ulkomaalaisia vierailuja ja festareita. Kiasmassa on teatteri.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 Näytöksien aikana on juomaa ja naposteltavaa lähialueen pientuottajilta. Liput lippupisteeltä tai osoitteesta redi.fi kautta sinema. You are among friends. Radio Helsinki. Varsinaisesti täytyy kyllä sanoa. Tää kestää on muistaakseni viisi ja minuuttia, niin kuunnellaan tää paska kokonaan, mutta pienissä pätkissä. Jos ei pätkissä, niin pitkissä sitten. To on niin pitkä, niin pätkissä, pitkä pätkissä. Ehe, ehe. Ai niin, Jonnehan oli sun, sun tota, se kilpailuskapa silloin, skapa, pa, mitä se vastaa se... Ja nyt tässä on. Kisailin. Jonnehan tässä on, että tuota, nyt jos että tahtoa rakastella, ei rakastella ollut että. Johnnell, että... En. Ai, ai, ai, ai, en. ai, ai, ai, ai, ei, ai, ai, ai, ai, ai, ai, kun oli puhetta tässä kääriklitteristä, jotenkin oli tuossa 70-luvusta, niin nythän menemme 70-luvulla, vaikka tää taitaa olla kyllä jo suulla tehty tämmöinen karsia kuvattava esitys. Ja diskossa näin sanottiin, äh, diskossa oli korea, korea menikin ja, ja klitteri totta kai. Mä oon miettinyt, mikä on maailmankaikkeuden hovoin kappale, niin se on varmaan, varmaan tota, siis Appan Dancing Queen ja sitten on kun myöskin ne, tota... Toi, toi, Petso pois on tehnyt Village Peoplein Go Westistä tota versio, Niin se on, onko tulee tuleeko sulle, sulle mieleen? Arvoisa odotuksena, Digi ainoa tehtävä olla, taustalla kettaa kahvia näyttää korealta, kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä annen, joitain olen siis d muuta. Niin, onko sulla tuleeko sulle jotain mieleen näihän äkkiseltään? Olen samaa mieltä kuin, kuin mies on tässä huoneessa. <laughs> Hyvä, <laughs> nimenomaan. Nyt sä ymmärtää homma, niin me ehkä, mut voi päästä sitten useammankin kerran ääneen tässä näin, koska olen samaa mieltä miehen kanssa. Että. Mieltä. mieleen, että Äh. Aku-sanasta mulle tuli jotain mieleen. Tämä ohjelma nimeltä akuutti, eikö se pitäisi olla myöskin iineesti? Aku-anti. Aku, aku. Niin, ja iinesti, kun myöskin iinesti. Akuutti iineetti. Niin, tai iineetti, niin joo. Tai akupunktiota, olisi iinespunktiota. Mitä siinä tehtäisiin? No mitä, te? en mä tiedä mitä tää kun tehdään, Var varmaan sitten, niin. Tekitäänkö Ines punktiossa jotain muuta kuin neuloja? Niin. Jotain sellaista. juu, juu. Tää täysin miten sanotaan, niin jatketaan sitä biisistä eteenpäin, me jäät sitä Jonnen kanssa, tai mihin sä jäit Jonnen kanssa. <tos> Kuten sitten Paskiksen korea spesiaali, korea osa kaksi ja aiheena on korea, korea tarttii sitten. Siis korea pienellä koolla. Noin ne vaikeli, mutta hei, hei kuitenkaan. Ei öskyne vaikka ne 12 no ja laittapas pausille se sieltä ja Ty mm. sure, Ja tietenkin oli. Tai on parpit. <sus> <sus> Sehän on edettää porrittisesti <sus> korrektia ja sukupuolineutraalia neutraalia <sus> Osaatko What's <sus> a to about world life in plastic it's fantastic you can brush my hair and dress me everywhere in imagination life is your creation come about oh my oh, god in a fantasy world here we are uh -huh. i'm your darling be An and i'll feel the glamorous thing kiss me here touch me Mm. Mikä, ikäinen, mikä, mikä ikäinen se oli, kun tää kappale ilmestyi? Ehkä jotain seitsemän. Ja tykkäsit varmaan? Tykkäsin kovasti, kasetti löytyi. You you let's go party. Uh -oh, uh -oh. Come on Barbie, let's go party. Me everywhere. Imagination, life is your creation. We're born to in a Barbie world. Barbie plastic, plastic, it's fantastic. You can brush my hair and press me everywhere. In the Barbie land, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Ah, ah, ah, ah, yeah. yeah. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. On, party. let's go, party. Wow, well, wow. Well. Oh, I'm having so much fun. Well, Bobby, we're just started. Oh, I love you, Ken. But, Nancy, you oli, the only thing to eat at ett koko ajan ollut sitä mieltä että DJ Home ei kun kun siis LL on korjaa hiljaa on vähän liian vähän on vähän liian vähän paskala olemaan tässä ohjelmakonseptissa mä ihans kyllä on spotoneksenhän ei laula <laughs> ha ha ja oli sula oliko oli oliko mulle oliko, oliko, oliko, oliko, oliko DJ joku joku Tonykin biisi oliko sula joku joku eksel ollut joku se on eks on CR mien dyni dyni dyni biisi oli sula kulutseta mitä ei kuulu mitään. Ei kuulu mitään. No voi ihan vittu. No, sanotaan se ilman koskettimia. Joo. seuraava viisi. Kenneth Play Track, tässä on tullut viesti tossa noin. Play Track, se pois. Otetaan se. Mä yritän laittaa sitten se Lähteekö? Joo, mutta joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Oisit sulle kuin kukkaa kämmenellä, tuskaa sulle. En voisikin nämä työt, tyyttette tytytytytytytyty. Tyt. mulle hyvin hellä, näin kun väität käsi sydämellä. Täysin voinko silti sun luot. Ta -tüt -tüt -tüt -tüt -tüt -tüt -tüt. Niin sulainen otsun sun on niin uskomaton Jos sua koskea mä saan, mä kauttaan Käyn Oh fuck Se oli ihan eri sävelle Saa sit kun se loppu Niin. Nyt Ensimmäinen minun ei elä onneksi enää. On kulmilla, ensin ja tietenkin koreilipäistä artisteista, tai artisteista, ja artisteista, mutta kuitenkin te on ulman. Tämä nyt ei vaadi kuumempia selityksiä tietenkään. Mutta katsotaan nyt, on, onko sitten toi? Meillä on nyt levinnyt toi toinen levara. Niin se pitäisi mennä sitten tuolla toisenlaista, kun sit kun se on viisit niin mennä sillä vaan joo. Mutta pois Helsinki City Helsinki Helsinki City Boy! Helsinki City Boy! Helsinki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 Hiljaa ja koree. Ei mulla muuta. AAAAAAAA! aika City Kyllä nyt minusta <sum> <Hiljaa>! <sum> wow! Helsinki City Boy! Helsinki City Boy! He saa, vaihdapas levyä siellä, niin toinen levahti tässä, niin katsotaan sitten toivottavasti sitten seuraavalta henkilön aikana, saadaan sitten kodekseen tässä näin. Mutta onneksi täällä on tosiaankin, tämä on tämä dj on tehtävä, olla taustaketta kavio näitä koreilta, puusia, koska mehän on mies minä näin, joten olen siellä koreaimulla. Muuta on täällä paikan siksi, koska ylipäätäänkin että on auttamassa näissä teknisissä hommissa, koska täällä nykyinen studion järjestys on sellainen, että tämä on hankala laitat soimaan heti, kun on valmis siellä. da da da da Rock and Roll! Rock and roll! Korea oli blondin Tämä tota, Debbie mutta Call Ehkä Järnéna Frostilla on Päas pela levy tuossa, tuossa levari, että ei tule väärää todistusta lähimmäiselle, kun hän sun tulossa tänne sitten että pitääkö varoa varoittaa toiseksi se vai eikö. Ei se vaan saatana suostuu.. Soita minulle! Tulepas tänne näin, luepas toi sun DJ-nimes väärinpäin paperista. Atumje... Ei, ei kun siis muu... Ei, ei, siellä pystytkö lukemaan noinkin? Okei, anna tulla, okei. Atumje, erok, ai, a, j, siis, nello, Toi ei ei... Lue sana sana sana, oikein päin, mutta väärin päin, sanat väärinpäin. päin. Noniin. Muuta mulla ei korea ja hiljaa siis olen, joten nainen minä ja mies on hän, koska puhumisen hoitaa mies, kun korealta näyttää ja kahvia keittää taustalla olla on tehtävä ainoa DJ. Tuo on aika hyvä kuuluneet, kyllä, että sä Se oli itse asiassa enemmän järkeä kuin ohi, toivottavasti oikein päin. Oh. No. Ja meillä tulee se myöskin tiluliluuspesso, tota kikkerihevispesso, sakarihevispesso. Kiren, Jos kiren, kiren, soita! kiren, Rotsui an. Rimpauta hammiulla, rimpautahan miulla, rimpoistaan pystymälliset miulle. Fantomra poisi loppuu ja tässä on tonenää puolisi minuutte on onne onneksena jälellä. Ja sen jälkeen Dejan on tehtäv olla olla <laughs> jaksaa enää sanoa tota. Ja <laughs> voisit vois, vois pyytää ihmisiä kirjoittamaan sitä tänne, mutta toisaan ne voi tuota tuolta radio niin se, niin ei, ei, ei piti. Se siinä oli, oli kirjoitettu väärin, siinä ei muuta, siinä lukee ei muuta, mutta siinä pitää lukea, että ei mulla muuta. Eli se mulla jäi siitä pois. Joo, kiitoksia DJ ja niin edelleen. Hän laittaa le vaihtaa levyä siellä niin, kun, ja sitten laitat valitettavasti soimaan, kun se on siellä valmiina. Kun mietitään näitä koreita, missä on, kaiket, on kaikesta korein tapahtuma laulu hommeleissa, hommeleissa niin se hommeleissa tulisi <laughs> Freudilaisesti, Niin se on totta kai euroviisut, voi hyvänen aika sentään. Ja ei välttämättä ole kovinkaan korja tämä seuraava maa, mutta, mutta oli juttuista Hesariinsa, että Misk on, on, on se kuitenkin on, on vähän on tullut enemmän valoa Miskiin tuonne Valko-Venäjälle, niin. niin kiitoksia sitä. Me lähdetään nyt tästä pois, me voidaan ilmoittaa tuolle seuraavalle henkilölle, että toi toinen vempa ei toimi, niin niillä on aika Hyvä Hei hei! <laughs> Koreiinimessä vielä. Äh, aina tehtävä on olla taustalla keittää kahvia ja näyttää korjata, kun mies hoitaa puhumisen, koska hän on mies ja minä nainen, joten olen hiljaa ja kore ei mulla muuta. Siis ei voisi, mutta muuten menee hyvin. Ole hellejä nyt sitten. trying